Egy, kettő, három, 4 öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Három, négy, öt, hat. The evening winds are still. I've lost the will. Can't tell you where they went. I just know what they made. Lasson, de biztosan, akik nem halnak meg, azok mennek kifelé a májusból. Ma május 26. a szerda van, a pontos idő 7-es perc múlva lesz reggel 7 óra. Semmi kétség. Ez a Kejfej minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fial János 14 éven a Uliaknak nem felette és a igen, korlátozott mértékben ajánlott. <hül> minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ragyog a nap, 10 fokon. Az éjszaka folyamán, ha nem is voltak talajmenti fagyok, bár zabarban könnyen lehetséges, az is volt. Meg lesz a duplája a tíznek, aztán holnap megint elromlik az idő. Ahogy néztem, a jövő hét is nagyon vegyes lesz. Az azt követő hét, a medárt hét, azt tűnik kiegyensúlyozottabbnak, függetlenül, attól, hogy most éppen úgy tűnik, hogy medártkor is esni fog. Since we've been out of touch, I haven't felt that much. Ezekben az órákban beleértve a tegnapi napot is, a 80 éves Bob Diller emlékszünk zeneileg, miközben nem egy örök távozott emberről van szó. Túl tematizált nem lesz a műsor, de lesznek témák és lesznek vendégek. Ezek azok a pillanatok, amelyek teljesen szabadok. Elérhetőségem ez egy telefonszám szám egy, három darab egyes, egy, egy, egy, egy, egy <tos> can't it anymore It's getting dark, too dark to see yeah, And I feel like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's dark Knock, knock, knocking on heaven's dark knock, knock, Ekkor egy másik verziója is. Ez a Leningrád Cowboys a gyelő. Egy, kilenc, száz tizenegy, egyelőre bármilyen témában. Ma, a 2021. május 26-a szerda van, hetes óra van, se több, se kevesebb. Hát, Kérdezzétek, csak tájékoztatásról szeretném közölni, hogy a tegnapi adásnak a visszanézése egy valódi korlátozott apokaliptizmus volt, illetve van most is. Nem tudom, tudtál -e róla, hogy ezen a YouTube-on egyáltalán nem lehetett egybe visszanézni az adást, ki volt írva, hogy SMS, tehát hogy a Sony Music valami szerzőjogok miatt leküldött előtt az egészet. Utána a három részletben a különböző meg voltak, vagy szoktak. És a Facebookon pedig meg az egészet, de hangnélkül. Amikor, amikor, amikor zene volt, nem volt hangképződő. Ha elkezdték beszélgetni valakivel, akkor az följött hangképződő, nem tudom, ki fölkevette volna. Ez, ez a, a, ez. Ez? a bobdi dilennek a szerzői joga. Amit tegnap Szerintem a mai halál jel lesz. nem És most a YouTube-ban az egész adást nincs meg, Egyre, többiek csomó meg van, májusban megy át. Ez idők. Feszegetem a határokat. A holnapi nap az ebből a szempontból egyszerűbb lesz, hiszen 7 óra 5-től Hatházi Ákos lesz, Hiaranyi Krisztina, 8 órától Kemecsi Lajos és 8 óra 25-től Fürjes Balázs, úgyhogy ha csak őket is le nem tiltja a Facebook... Have to stay on your guard the path that you're walking to now to walk every step of the way another stumbling block The road that you're on same road that you just not the same as it was Még három és fél perc az akár mire aztán kezdök bár már elkezdtem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 Mister Be honestly fair Let all of your earthly thoughts be of Black Rider Black Rider I'll dressed in black. I'm walking away You're trying to make me look back My heart is at rest I'd like to keep it that way I don't want to fight At least not today Go home, dear wife Stop visiting my... Aki még nem olvasta, most még elolvashatja a 168 óra és a 168 Facebook oldalán is, amit írni voltam szíves. Black Rider, Black Rider, Tell me, when, tell me how Let me go through. Open the door. My soul is distressed. My mind is at war. Don't hug me. Don't fly to me. Don't turn on the charm. I take a sword and hack off your arm. K.K. közel egy hónapot töltött itthon. Ez idő alatt keretes szerkezetben kapott meleget hideget, majd megint meleget, ami valószínűleg azért nem érhette váratlanul, mert távolétében sem alakult ez alapvetően másképp. Tette közzé tegnap 19 óra 14 perckor a 168.hu. A János, azaz az én írásomat Karikó Katalinról K.K. címmel. Korábban is sűrű megfordult itt a szülőhazájában Magyarországon. Akkoriban azonban ebből azért nem lesz szenzáció, mivel nevét még nem kapta fel a sajtó, hiszen koronavírus sem volt, sem Pfizer vakcina. Fogalmam sincs mi járhatott a fejében, amikor hazánk földjére tette idén a lábát, azt viszont tudom, mert Szegeden megkérdeztem tőle, hogy egyedül érkezette. Igen. Férje az Egyesült Államokban maradt. Hogy sűrűn beszélte vele, megint csak nem tudhatom, mert erre rákérdezni sem módom, sem időm nem kínálkozott, pedig kíváncsi lettem volna rá. K.K. itt során nem volt szószátjár. Ha szabad mondanom, olyan volt a beszéde, mint a megjelenése. Egyszerű. Szívesen belepillantottam volna a gondolataiba, miközben kézről kézre adták, honi tudósok, politikusok, médiaemberek, majd megint honi politikusok, médiaemberek és tudósok. Vajon mi járhatott a fejében? Ha és egyáltalán járt bármi is. Az öreg hölgy látogatása. Tisztában volt-e azzal, hogy sokan használni próbálják majd, és nem abban az értelemben, ahogy ő használt az emberiségnek? Pont. Tisztában volt azzal, hogy sokan használni próbálják majd, és nem abban az értelemben, ahogy ő használt az emberiségnek? Kérdője. Talán sejtette, mégis tudott fegyelmezetten és szikáran ideérkezése előtt pár nappal keresetlenül közölte, félrevezető a kormány által közzétett táblázat a vakcinák hatékonyságáról, és nem volt rest azt a betegek is az elhunytak korával kiegészíteni. K.K. egy elegáns, távolságtartó, távolba szakadt magyar származású ember benyomását keltette bennem, akit erőnek erejével sem sikerült magunkhoz lehúznunk nekünk, helyi magyaroknak. K.K. az oltás és az oktatás fontosságáról beszélt, ahol csak szerétejthette. Nem vesztegette idejét felesleges dolgokra, nem foglalkoztatták se a politikusok, sem a vakcinatagadók hagymázos gondolatai. Pár nappal ezelőtt a kurusz.info bátra megírta, K.K. Lengyel Zsolt néven be volt szervezve. Állambiztonsági múltjával kapcsolatban arra kérték, a legnagyobb tisztelettel tudományos munkásságának eredménye iránt, Nyilatkozzan érintettségéről és tisztázó szándékkal válaszoljon. Közel két nappal később a Telex ismertette a váratlan ügynökvádat, ami azért volt meglepő, mert az erről szóló négy évvel ezelőtti publikációt senki sem cáfolta. Káká sem, aki most is csak annyit mondott, hogy valóban aláírt, de azt mondta, írásos jelentést nem adtam senkinek, se ártottam. Ami ezután történt, többet árult el rólunk, mint róla, mert hirtelen mindenkiben felgerjedt egy hazafi 2FY, és igyekezett elhesegetni az ártók ezeket a Nobel-díj egyik igencsak lehetséges várományosától. Volt, aki azzal érvelt, bár nem tudni tette KK terhelő jelentést bárkire is, de nehezen elképzelhető, hogy ezt az azóta végfizette volna vissza az emberiségnek. Istenem! Hogy ezt más szavú istvánokról nem írták meg. Öröm volt nézni, ahogy egymásnak, egymásnak estek jobb és baloldali véleményvezérek, és az itteni magyarok egymástól védték a távolba szakadt magyar kákát. Karikó Katalina héten, ezen a héten visszatér az Egyesült Államokba. Hogy milyen élményeket visz magával, nem tudom. Ahogyan azt se tudom, mi járt a fejében, amikor, Tegnap átvette Kásler Miklóstól a Samuel Weiss díjat, aminek egyébként egyáltalán nem most van a dátum. Istenem! Őszintén remélem, a repülő nem kerül kezébe, illetőleg keze ügyébe Revicki Gábor minapi interjúja, amiben egyebek közt az alábiál. Kultura. Tudományos kutatások nem mutatják ki, de nekem meggyőződésem, hogy az emberek azért kapják el a koronavírust, mert a félelem miatt alacsony az önrezgésük. Pedig a betolakodónak 20 herc fölött már esélye nem lenne. Majd később. Tavaly március 11-én, amikor a kormány kihirdette a vészhelyzetet, az első dolgom az volt, hogy a feszületet kitettem az ajtómra, és ezáltal meghívtam Jézust az otthonomba. Így a kultúra. Megígértem neki, hogy itt mindig szeretet fogja várni. Megkértem, hogy védje meg a családomat. És bizony, azóta sem fertőződött meg a családban senki. 061 9 168. Karikus, Katalin, ami előtte, fölötte, alatta és egyáltalán van. Megérintette-e önöket az, ami a múlt hét szombaton, vasárnap, hétfőn, kedden történt. 061-9-111-168 Csak tessék, tessék, folyt! It's you, today's the day you're gonna grab my trombone, blue. Well, it's hot to step here, Kettő it's better where I'm I was thinking about the keys Keyes. Couldn't keep him quiet, but she was born in him's kitchen. I was living down the line. I'm wondering where in the world a Lacey Keyes could be. I've been looking for her, even through Tennessee, feel like my soul is beginning to expand, took into my heart and you were sort of understand, you brought me here, now you're trying to run me away, The riding on the wall, come read it, come see what it says, ez itt most nem az igen-nem pillanata, hanem az úgynevezett kifejtős pillanat. Hanem nem akarnak élni vele, nagyjából tíz perc múlva felhívom csintalan Zsándort. Ha felveszi, vele 911 168, ha gondolják, belefolyhatnak a műsor készítésébe. Ha nem, Bob Dylan like so énekel.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 You your love or any other thing I'm gonna raise me an army Some tough sons of business I recruit my army from the orphanages I've been to St. Herman's Church Said my religious vows I sucked the milk out of a thousand pounds I got the pork chop, she got the fire She ain't no hater in You wicked this speed is see this I don't give a damn about your dream Információ volt bizonyos emberek az ez, ez egy kötetben megjelent korábban már. Okay. Hogy, hogy vajon hogy ezt ő tudta-e már, és számolt-e azzal, hogy, hogy ha ő ennyire reflektorfénybe kerül, akkor ez az információ az elő fog kerülni? Tudja, De... hogy, tudja, hogy ez mi kellett volna? Nem. Két dolog kellett volna, helyzet és egy riporter. Úgy tűnik, se helyzet, se riporter nem volt. A kérdésen? igen. Tudnék, amit ön mond, az engem is foglalkoztatott, miután ezt az égegyet a világán senki nem kérdezte meg tőle. Amikor pedig ő reagált rá, akkor elmondott két mondatot, és közölt, hogy ezzel részéről a dolog be van fejezve, itt ez ebben a formában számomra értelmezhetetlen. Ön mit feltételez? Én azt feltételezem, hogy már tudott róla. Nem azt. Az, hogy egyébként ez elő, az, hogy tudod róla, az egyértelmű. Ja, De vajon feltételezte, hogy egy hónapos itt léte során ezzel kapcsolatban neki meg kell nyilvánulnia? Szerintem felhozák ezt valamilyen valamiért. A reakciója ezt mutatta? Ja, úgy érzem, hogy igen, de nyilván ez a találgatás körülbelül. Önben... De nekem az ürte. Önben maradt tisztázatlan kérdés? Ahogy ah, ne, ugye az, az, az, hogy ahogy fogalmadott, hogy, hogy írásban nem adott jelentést, ugye ez nem jelenti azt hogy szóban sem. Nyilván ezek a, maradnak így kérdések, a kérdés, hogy, hogy, hogy igazából mennyire akarja ezeket az ember még mert ugye ezért az nem evidens, hogy mindenki egyformán éri meg. Én magam is egyébként ebben eléggé Ellentmondásosan élem ezt az dolgoknál, hogy akarja mely ezeket forszírozni, érdemese. Ö, de én úgy, úgy, úgy gondolom, hogy alapvetően volt ezek készülve. Ez hát igen, ha fel is volt rá készülve, maga a reakciója nem ezt mutatta. Azt kérdezem öntől, hogyha őt egy elegáns autónak állítom be, akkor az ő zománcát ezzel súlyosan megkarcolták-e? Hát én még megvenném azt az autót az el. Tökéletes választodott. Köszönöm szépen. The of this Mother of muses, sing for me Sing of the mountains Sing of the Lakes and the nips of the Forest Sing your hearts out are you women of the chorus Sing of honor and faith and glory. 5 perc elmúlhat reggel, 1-1-8. 06-1-9-11-168. 210 másodperc múlva felhívom Csintalan Sándort, és azt... Ami nem azt jelenti, hogy ne lehetne visszatérni erre az állomásra, de most még itt időzünk. Most még nem okoz gondot, ha leszállnak a vonatról. Idejük visszaszállni rá. 061-911-168 jó Na, reggelt. Amikor reggel és hogy már elmondtam, hogy akartam, pont a a második fel erre akartó, erről az írácsot hogy amit egyszer hogy annyira jó ez az öreg, hogy látogatása idézett ez az ürem a drámába, sőt, megenültettek Szabu Isten is, hogy gyakorlatilag Karikó Katalin megengedhetne magának, hát akkor tényleg egy nagy ember, az szoros érte. Hogy egyből vagy elmondhatottan a két dolgot. Egyik az, hogy Ő miért küldték ez 85 az egyetemről, Kik miatt kellett neki elmenni, megengedheti mondának a másik, hogy mivel ez egy, egy 2010-ban megjelent, bárintzárcokban nyugalmatott, valószínűleg kinyomtatott könyvben jelent meg ez a dolog, szintén magától elmondhatta volna, hogy kérdező, persze lesz, lesz, lesz, nem rendsártam semmit. És azért analóg az a szabói szára, az azzal az, az, együtt az a szabói valóban jelentett, és kérdezi, a az egy nappal jelent meg a Gervainak a itt az öleti irodalomban, hogy ő is, ráadásul hát, egy köthendé visszautasított ezt az egészet, hogy miért foglalkoznak ezzel, holott ott neki, ha 89-et elmondja, hogy kérem, ez volt, ez kínálta, hogy te nézzék meg, az egész életművel ezekről szól, bocsánat. A karikukat nem kellett a bocsánatot kérni, de el kellett volna magától mondani, mielőtt ezt már ki, de rá, hogy ez is ez történt velem ezeket már vagy bármikor. Még kellett amíg ezt már voltam. Momma, me yeah. walk street Close my identity From the inside out You know what I'm talking about A little bit a phone me a you Release you your charms Let me oh. lay down a while In your arms, wake me, shake me, Free me from sin. É, Jó reggelt. É, jó reggelt. Hát, ha én hallottam egy történésztezősben, és ha jól figyeltem, akkor valami azt mondtad, hogy az aktában nincsen... Elnézést, elnézést, elnézést, Engem a történész nem érdekel. Engem ön érdekel, jó. a történész nem. É értem. Hát Tehát csak annyi, hogy, hogy nincsen aláírása. Elnézést. Ön érdekel, a történész nem. Úgy látszik, nem értette meg, amit mondtam. Pedig elég világosan fejezem ki magammal. Jó reggelt! Szia! Csak van a, a vonalban, ő beszélget velem, én beszélgetek vele, nézőpont kérdése lényegtelen. Uh, mi történt itt az elmúlt pár napban Karikó Katalint, illetően amiért te is tollat ragadtál, és nagyon röviden de írtál a Facebookra? Az első, amit, uh, amit éreztem, és vagy, hogy az érzéseimről beszélni, az egy iszonyú megdöbbenés volt, és nem, a, nem azzal a kapcsolatban, hogy mondjuk ő aláír, hanem úrral lett rajtam a rettegés, hogy milyen lesz a, a visszhang ebben a morálisan eléggé nélesüli a társadalomban, illetőleg a, abban a politikai elitben, meg médi elitben, ha úgy tetszik, vagy a tollatforgatók elitjében, vagy a Facebookozó elitjében, vagy az ott megjelenő mi fog itt történni, és mikor le mocsok fog itt zúdulni ránk, meg Karikó Katalinra egyszerűen udalom az eltölti kioktatásokat az különösképpen a 30 év rendszerváltás után meg fognak jelenni az eltölti és erénysőtök, és jót káncsőt, az egész kivsztórián, miközben a jelentősége egy tízes felállán nulla. Már annak, hogy aláírtam a figyelmet. Úgyhogy kénytelen voltam bocsánatot kérni tőle. Bocsánatot kérni miért? Hát mert ennek a közösségnek egy tagja vagyok, aki magyarnak tudja vagy hívja magát, és gondoltam, hogy járzem, hogy én ezen kívül vagyok, és ugyan nem tudok tenni különösképpen semmit az ügy érdekében de bocsánatot kérek tőle, aztán ha még másik bocsánatot van tőle, akkor ezt megkehet, és talán elég okay, is De bocsánatot kérni miért, amit mások írtak, vagy hogy ezt valaki egyáltalán nem Mi volt a reakció? Hát a, hát a a reakció, azért követem az eseményeket itt a nyilvánosságban, miatt, hogy bizajlik, és uh, uh, rossz hiszenyű egy őrült politikai cirkuszba, hogy belelángatták, ugye most, most furdős egy része, vagy legalábbis jelentős része, hogy a szekták a két legnagyobb szekta, és ez most nem minősítő jelző, hanem a működésre vonatkozó jelző a szekta, a két legnagyobb politikai szekta. Igen számos tagja, azon és körül forog, és körül tűk, uh, hogy úgy különben most ki volt az a rohadt kommunista, vagy Nátri ugye a Kulucinfo indította ezt a dolgot, és hogy kinőt össze, kivál, ez, ez, ez ezt elően rémes. Tehát, én biztos vagyok benne, igen, igen nagyon, nagyon szeretném és nagyon örülnék annak, hogy a Karipó Katalinnak nem ez lenne a benyomás erről az országról. Nagyon remélem, hogy nem is ez, nem egy ilyen látszavú büdös országra gondol, amikor a hazájára gondol. Mi ebben a lábszagok? Hát a magának a vitának, a diskurzusnak, a diskurzusnak nevezni egyáltalán, ennek a köpködésnek a, a a szaga az nagyon lábszagú, hogy ezzel a két De mit, mi, mi, mivel érvel és mit mond a két szekta? Jajános nagyon kellemetlen helyzetbe hozol azért, mert, mert mert az az igazság, és hogy ne vagy. Nagy készségnek Azon kívül, hogy megírtam a bocsánat kérő három szóból, azt hiszem három szóból állt, nem szeretnék ebbe belekeveredni. Az az igazság, hogy, hogy hát most itt hülyén hangzik, méltóságon a érzem, hogy ezeknek a szal embereknek az interpretációjában belemenjen. De az interpretáció az miről szól, az róla szól, az apjáról szól, a salgóról szól, aki állítólag beszervezte. Az a rémes, hogy rólunk szól, szerintem. Ez a, ez a, ez a, ez a rémes, hogy ez a feldolgozatlan, feldolgozatlan múltunkkal függ össze, és Karikó Katalin, Salgó László, Karikó Katalin édesapja, jövődj arra, hogy változatlan a köröcsögés és a, hogy mondjam, az aktuál politika. Uh, eszközévé váljanak ezek az emberek. Anélkül, hogy amúgy ebből egy embernek tudjuk, és uh, tudjuk talán helyén kezelni az életét, Karikó Katalinét, A sagolátlóról szerintem az ország túlnyomó többsége azt se tudja, hogy kicsoda, uh, hát az édesapjáról, mert karikókat édesapjáról megélték. Jó, hát karikókat hát adinél. Én... senki semmit egy évvel ezelőtt? Hát ugye, én, én nem nem állíthatom, hogy régi a, a, a, azokat a műveket, amelyek megjelentek itt a titkosztokátokkal kapcsolatban. Ez a szegedi kiadvány és munkásságától, ahol itt törzünk most, nem szóló a neveket, elég sok mindent lehetett tudni. Én, én őszintén mondom, én olvastam erről, de nekem valahogy nem, nem, nem állt össze, hogy hát... Elképzelhető, hogy sokkal több karikókatalít van, mint amennyit én gondolok a világról, de, de nekem, nekem ez, ez önmagában nem mondott semmit. Ugye és egy Bálint, egy egy Bálint tartal... László könyvről van szó, Bálint László igen, érta, igen. a hálózati igen. nyilvántartás szereplője, az államvédelmi és állambiztonsági hálózati igen. nyilvántartása Szegeden és Csongrád negyében, Töredék 1945-1990, ez egy 2017-ben megjelent könyv. Azt kérdezem tőled, rosszul tette, jól tette a info, hogy megjelentette írását 2021. május 20-án, 21 óra 17 perckor? Az a helyzet, hogy megmondjuk róla hogy, be, hogy pont ennek a kútmérdekezésnek a szándékában. Én a Kur kuruczinkótól, hogy is mondja, a kuruczinkóból kapcsolatban azt a kérdést szinte, amit te töltettél, nem is tudom értelmezni, hiszen a kurucinfo az egy, az nem medium, emberek és itt élő entitársok, akiknek az a mániájuk, hogy kútmérdezéssel foglalkoznak, és nyilvánvalóan politikai szándékai voltak. Ezzel amúgy egyébként azon is mérhetetlenül meg vagyok vettve, hogy pont ez a kurucinfós hír, ez törbe a és végigfutotta az egész magyar médiát, a Kultifón számtalan ilyen hír meg szokott jelenni, és senkire nem szarja. Hát nyilvánvalóan, nyilvánvalóan emögött valaki szándéka volt. Én most nem fogok uh, ripotéziseket felállítani arra nézve, hogy ki é, és nem fogok meggyanúsítani senkit. De egy dolog biztos, hogy politikai matador volt, az, aki uh, uh, ezt a dolgot feladatva, Uh, ide-haza létének uh, kellős közepén, Hú, meg én jól megfogalmaztam, uh, akkor, amikor ez Ezzel bortág... óvattal inkább a végén, hiszen ezen a héten utazik haza, és az a harmadik hét végéje jelent igen. meg. Igen, igen. igen, igen. Nagyjából 48 óra telt el, mire a Telex átvette, 22-én 14 óra 42 perckor, e, vajon mi tartott másfél, két napig, hogy elgondolkodjanak azon, hogy átvegyék-e vagy sem, majd azt követően, hogy átvették, azt követően pontosan az történt, amit te mondtál, avartűzként terjed tova ennek a hírnek a terjedése. Vajon említettek? Én azt hiszem, hogy, ha jól emlékszem, én ezt előtt kértem, bocsánatot. Én nem tudom, nyilván a magam által kielőtt, vagy magam számára kitalált szerepokán én azért már szabartüzet érzékeltem a telep megjelenése előtt. Nekem mondjuk emberileg is okban tanulságos volt, hogy kik azok az emberek, és most hagyj ne meg meg, akiket egyébként nagyra tartok, és komolyan veszek vagy legalább is komolyan veszek, hogy ezt még egyszer megismételjem, akik, mint én Facebookon, és itt tudtam, ott írjó emberek viharsebesen elkezdték ezt terjeszteni. Hát emléktem rá, hogy az első, aki már, már átvéve a kurucinfo aki föltette, akit én egyébként számon is tartok, mint olyat, aki írogat különböző médiumokba, és azzal az ócska és ungörító hoztak hozta szinte fel a nyilvánosnak, hogy jaj Istenem, és akkor most mi mindent össze fognak fordani ezek a gonosz emberek, akik egyébként élnek gonosz emberek. És eljártotta a hatjú alá lát, mint hogyha pusztán csak <gül> kert... karikókartani. Igen. Nem gondolsz abba bele, hogy Kolozsi Ádám, aki május 22-én 1442 óra 42 perckor jelentette meg a a Karikó katalin fenyegetése fenyegetéssel beszervezte a Szocialista Állambiztonság, de egyetlen jelentése adott, ennek a fejlétszében az szerepel váratlan ügynökvád a Nobel díjra és esélyes Karikó Katalin ellen. Na most egy négy éve megjelent könyv kapcsán, azt írja a váratlan ügynökvád, ez Igen. úgy hülyeség, ahogy van, de ezt Aztán. valójában Kolozsi Ádámtól és a Telextől kéne megkérdezni. De ennek a jelentősége nem a Telexnél és nem Kolozsi Ádámnál van, hanem ott, hogy ahol egyébként megjelent Karikó Katalin azzal, hogy életút interjút ad, a klub Rádiótól kezdve a legkülönbözőbb helyeken, ahol egyébként emberek fényesre dörzsölték érmeiket azáltal, kivel mutatkozhattak. Vajon? felmerült -e bennük az, hogy ezt megkérdezzék, ha egyáltalán ezzel az információval rendelkeztek? Én azt gondolom, hogy, hogy az itt tartózkodó Karikó Katalint egyébként valamilyen formában... Olyan módon, ahogy egyébként egy hosszabb interjú keretében ezt meg lehet tenni, meg lehetett volna kérdezni erről, és valószínűleg akkor a beszélgetés nem úgy lett, lesz, úgy lett volna lezárva, mint ahogy a magyar hang meg Mondott két mondatot, és azt mondta, hogy ezzel a részéről be van fejezve. Itt tehát a magyar újságírás, mint olyan, aki Karikó Katalinnal találkoztak, hát nem mondom, hogy levizsgáztak, de nem is vizsgáztak fel. Ezzel teljesen egyikértek, mert így átkerült a terep eleve politikai terepre a Én nem feltételezem csintalan, hogy Orbán Viktor, amikor találkozott vele, akkor Orbán Viktor begrandja ne tájékoztatta volna arról Orbán Viktort, hogy kivel találkozik. Az, hogy hát ő nyilván. egyébként erről nem beszél, az Orbán Viktoron múlik de az, hogy egyébként egy olyan országban, ahol amikor Kunce Gábort évtizedekkel ezelőtt még belügyminiszterként lefajtozták egy emberrel és egy focilabdával, és avval vádolták meg, hogy ő egyébként annak a cinkosa, mert nem volt tisztában az előéletével, hát nem feltételezném azt, hogy egyébként ma zárójelentéseket ne adnának valakiről, aki egyébként nem arról híres, mint amiről mi most éppen beszélgetünk. Neked igazad van, és ha ehhez azt is hozzáteszem, hogy ugye a osztani választási kampány kellős közepén, még mindig ott tartom, és a kampány közepén, nem a szembenézés, mert az elmaradt, vagy a múltunk gondolása. kellős közepén még mindig abban a bichotómiában zajlik, hogy ki kommunista, ki nem kommunista, és hogy egyébként hát most kutnak olyan Adások, ahol az, a, a, a, az, a, az az érvelés középpontja, hogy egyáltalán létezhetnek-e jó kommunisták, persze nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy ha valaki aláírt, akkor az, az kommunista nagy félértés legyen. De hogy 2021-ben a kampány kellős közepén, és ez a kampány ez nem egyszerűen egy utcai akármicsoda, meg nem egy piaci kufárkodás hanem végül is a sorsunkról, annak az eredménye a sorsunkról fog szólni 2022-ben, ebbe belelángatni Karikók az az ő személyét, vagy bárkiét adott esetben, de az övé most különösen ezzel, ezzel, ezzel, 24 óráig nem tudtam megszólalni itthon, a, a szégyentől. És ebben, és igazad van, mert egyébként még akár ebben a helyzetben is, Ezekkel az életű interjúkkal kapcsolatban, miközben tényleg úgy, tüntett, úgy, úgy használták Karikó Katalin jó jó sokkal, mint egy kitüntetés, hogy ővelük szóba állt, és adott egy interjút. Hát komoly emberek, komoly módon meg kell volna, hogy csinálják ezt a történetet. Az a vita, amely ismét felelevezett, és amellyel kapcsolatban szintén hihetetlen erők húzzák lefelé Karikó Katalinnal együtt, az egyész ügynök múltat, az ugye nem más, mint hogy különböző politikai pártok az sds től kezdve az SZDSZ-ig mi mindent tettek a érdekében, hogy egyébként ezek a dolgok tisztázottak legyenek, hogy ezt ennek következtében ne így kelljen kezelni. és lám Magyarországon a rendszerváltozás óta ezügyben az íg a világán nem történt semmi, ami pedig történt az nem kielégítő ez vezete bárhova is, illetőleg az a történelmi szembenézés, amely egyébként úgy van elkoptatva kifejezésként, hogy jóformán nincs semmi, ami jobban ellennek, Vajon valaha is bekövetkezik, vagy mindenkinek meg kell halnia ahhoz, hogy kibogarázhatatlan sírfeliratok láttán az emberek azon gondolkodjanak, hogy vajon őt is érintette valaha is az ügynök múlt különös tekintettel arra, hogyha nem a középkorban született, bár valószínűleg akkor is voltak ügynökök. Ugye ide, négy év múlva, 70 hát éves leszek, valószínűleg én már itt fogok meghalni annak tudatában, vagy annak a hiánynak a tudatában, hogy ez a fajta szembenézős elmaradt. Nyilvánvalóan nagyon sokak érdeke fűzőtetett ahhoz, hát ez most egy nagy közvet mondok, hogy ez a szembenézés elmaradt. Nyilvánvalóan szerencsétlenségünk, de nekünk nem volt egy névet országunk, amelyik, Kelet-Németországon ezt e, átdarálta. E, a szembenézési elmaradása az egyébként pedig azt fogja jelenteni, e, hogy e, beleroggazunk örökké ebbe a fajta közöptelenségbe és immoralitásban. Ha nem, nem akarok itt nem történni, mert az elmúlt időszakban igyekeztem azzal foglalkozni, hogy miért van az itt, ami e, van, más népek történetével összehasonlítva és tudom, hozzáférhető magyar források arra, arra nézve hogy az Németországban hogy történt, és bizony ott is az első két generáció mindent minden ellenkező írással szemben, és bizony a náci-anszélen a jelentős része túlélt, de végül is a harmadik generáció ennek Lehet, hogy amikor én már hulla leszek, és ha az urakáim akkor ezt meg fogják hozni. Két adézió. kapcsolatban. Két kérdésem marad, bár az igazság az, hogy aztán nekem mindig van újabb és újabb kérdésem, de ezeket nem szívesen hagynám ki. Az egyik kérdés az, amit jóval korábban kellett volna föltennem, és nem neked, hanem Karikó Katalinnak, hiszen az összes kérdés neki kellett volna feltenni. Beleértve, hogy élő Anitának a Válasz online -on megjelent igen jó cikke, és úgy kezdődik, hogy bombaként robbant a hír, mármint Karikó Katalin múltjával kapcsolatban, miközben ez nem robbanthatott bombaként. A kérdés a következő. Van-e jelentősége annak, hogy aláért, vagy csak annak van jelentősége, amit emberek hangsúlyoznak, hogy jelentést nem adott? Mert nekem valami asszugja, hogy azért az első pontnak is van jelentősége, és a fölött... Azért eh, annak függvényében, hogy ki milyen módon ír, fénix madárként, turulként vagy verépként az emberek zöme elszállt. Hát figyelj, gondolom, hogy abban a tekintetben van jelentősége, és egy kicsit hagyj egy provokatív, hogy hála éve Karikó Katalin <gül> nagy valószínűséggel. Egy másik interjúban, mintha éreztem volna valami ilyet, vagy egy interjúban, ebben között ezért hagyta el ezt az országot, és ilyen módon van szerencsény képezni a, a, a találmányának és a tudományos munkásságának az eredményét, mert hogyha itthon maradt volna, akkor itt rohadt volna meg. Szakmailag is. El, Elmarasztalható-e Karikó Katalin az alájárása okán? Nem. nem. Nem tudom, nem. hogy nekünk -e, Karikó... nincs jogunk elmarasztalni. És mindenki mást, akit egyébként ez ügyben elmarasztaltunk az elmúlt időben, elmarasztaltál, elmarasztaltad, elmarasztalta, elmarasztaltuk, elmarasztálta, elmarasztáltátok, elmarasztaltuk, azokkal mi van? Nem tudom, A tette karikokat, karikó katalin terhelő jelenti, Bárkire is írja egy véleményvezérnek mondott valaki, de nehezen tudom elképzelni, hogy ezt az azóta végzett munkájával ne fizette volna vissza az emberiségnek. Én ilyen mondatokat nem szoktam olvasni más ügynökváddal terhelt embereknél, hogy az életműve van olyan jelentős, hogy az ügynök múltját felettetni tudja. Én eddig alapvetően azt gondoltam, hogy van az ügynök múlt, és van a teljesítmény. De az, hogy a teljesítmény az beárnyékolja, vagy eltünteti az ügyn eddig még nem olvas, tehát fel lett magasztalva. Igen, igazad van, csak két megjegyzést engedjél meg, az egyik megjegyzés az, hogy mondjuk a konkrét történetek vizsgálata mindig. Szóval a konkrét történeteknek mindig jelentősége van, és mindig konkrét történeteket kell értelmezni. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy az elmarasztalással kapcsolatban van egy generális megjegyzésem, nevezetesen az, hogy a rendszerváltás óta eltelt 30 év alapján itt a rendszerváltás után született nemzetékektől eltekintve nagyjából úgy gondolom, hogy mindenki fogja ezt is kussoljon, mert ha 30 év alatt nem voltunk ezt képesek megcsinálni, akik ott voltunk, és ez alatt nyilván magamat is értem, akkor itt ne, ne már el az erkölcsőt. Köszönöm, hogy jelössze a, a fogalmat, Teljesen. Érted? Köszönöm a rendelkezésre állást, őszintén sajnálom az apropót. Jó reggelt! Nagyon szívesen, szia, szia, a média egy információi szerint távozik a klubrádiónál, mint egy két évtizedet eltöltő törtei Takács Krista műsorvezető, valamint rajta kívül a napokban távozott a klubrádiónál több mint egy évtizedet eltöltő Szabó Kati hírszerkesztő, de itt egy Józsa Péter is, aki a klubrádió elindulásától dolgozott a rádiónál hangmérnökként. Utóbbi két munkatársra azt is megtudtuk, merre folytatják karrierjüket. Ezután én a harmadiktól is megtudtam, de nem jogos, ha támondjam önöknek. Three mazes not of One step from the grave beyond. I prayed to the cross, I kissed the girls, and I crossed the Rubicon. What are these dark days I see In this world so badly blessed How can I redeem the time A time so idly spent How much longer can it last How long can it go on Hello. Jó reggel, fiola la jános vagyok. Jó reggel, kívánok. Dévény István van a vonalban, rövid időn belül másodszor beszélgetünk. A fejlécét már elolvastam a média egy írásának. Józsa Péter, aki 1999 óta a Klubrádió indulásától dolgozott adásrendező hangmesterként a média szolgáltatónál néhány napja a férját. Film... Közi a távozásáról szóló nyilvános bejegyzés, melyben köszönetét nyilvánítva búcsúzott a rádiótól. A hangmérnök, aki számos műsor során gondoskodott a megfelelő minőségű hangzásról és a megszólalók adásba kapcsolásáról elhagyja a médiát, és ezen tud inkább egy gyárban vállal állást. Az ugyancsak távozó Szabó Kati, aki kb. 11 évet töltött a Clubrádiónál, hírszerkesztőként és hírolvasóként, illetve a lényeg műsorvezetőjeként a Spirit FM-nél lett hírszerkesztő a távozása után. Hangjával is az általa szerkesztett hírekkel néhány napja már találkozhatnak is a rádió hallgatók, a Budapest FM 92.9 MHz-en. Szabó Kati leigazolásával az ATP csoporthoz tartozó Spirit FM-nek dolg nőtt, emellett meg tudta kezdeni az önnáró hízszolgáltatást a Spirit FM. A média egy klubrádiósoktól származó információi szenytörtei Takás Krisztan műsorvezető távozását a napokban jelentetében a rádióban, Történik takár számos klubrádiós műsornak volt a műsorvezetője az elmúlt két évtizedben legismertebb műsorra, az ingatlan piac, amely ahogy a nevés utal rá az ingatlan piac aktuális kérdéseivel foglalkozott, de a hallgatók, meghívott szakértőktől kérdezhettek földhivatali ügyekkel, hitelezéssel, lakástakarékokkal és a lakásárakkal kapcsolatban is. A rádiós újságíró műsorvezető a NIVO, a minőség magazinja című, a minőségi életről szóló műsornak tovább a, a Szolidaritás.hu érdekvédelmi című műsornak és korábban a című rádiós főző műsor valamint az Önkormányzat című keleti önkormányzatokkal foglalkozó műsort is vezette. Lapunk több forrásból is úgy tudja, hogy a műsorvezető maga mondott fel az által vezetett műsorok a következő néhány hétben során még hallhatóak lesznek. A média egy felhívta történeti Takás Krisztátvér távozása okáról és karrierje folytatásáról érdeklő israjzatű udvaréjas elhárította a megkerésésünket, nem kíván nyilatkozni, én beszéltem vele, nem nyilatkozott, de tudom, hova tart, de egyelőre nem publikus. Nem a klubrádióról kérdezlek téged, hanem arról, hogy a hatalom szándékkal, vagy nem szándékkal, véletlenül, vagy nem véletlenül, bár ez kicsit ostobá hangzik, verte szét olyan konglomerátumot, amelynek te a tagja voltál, hogyan történt, smeres, merre szét az emberek. Magyarul nem egy tudományos beszélgetést akarok veled folytatni a pillangók halhatatlanságáról, hanem egy olyan pillangónak látlak, aki nem a klubrádióban, de máshol megért ehhez hasonlót, vagy nem hasonlót, de a hír hallatán eszébe juthatott, hogy jé. Van... Annyi különbséggel, hogy a heti válasz szerkesztősége, amikor megszűnt, az, az nem egy ilyen Ennyire elhúzódó folyamat volt, nem azt akarom mondani, hogy meg fog a klubrádió, csak hát lássuk be, hogy amikor egy rádió a internetre kényszerül, akkor az, hát azért az, az egyfajta presszis meg nyilván a kollégák is úgy élik meg, hogy ez már nem a ami, akkor, akkor valahol ez természetesen is, egy ilyen lemorzsolódás. Többé nem látom, tehát nem tudom, hogy mi, mi folyik ott belül a szerkesztésségen, belül milyen a hangot, még az rövidebb volt ilyen szempontból, csak egy pár hónapig tartott, és olyan hírta, kvázi hírt úgyhogy ott mindenki ment, amerre tudott, és mindenki talált valamilyen helyet magának. Ugye a válaszosak, azok mert a, a, a válasz online lett a folytatása a heti válasznak, de hát nem minden kollega ért oda. De hát én azért megértem ezt, a, ezt az egészetet, hát, amikor ül az ember egy szerkesztőségben is, és uh, tudja, hogy meg vannak számlával a percei, vagy ilyen gondolja. Kell, hogy Hasonlót lehet, hogy éreznek pékek és asztalosok is. Nagyon valószínű. Az, Igen. amikor te ezt megélted a heti válasznál, az nálad először történt-e, vagy másodszorra, vagy sokat szóra Voltál-e már hasonló helyzetben a heti válasz előtt? te hát, megszűnt már alattam az új Magyarország szerkesztősége, de az nem Hát, politika nagyon régen volt, de te ismered azt, hogy az se volt túl jó, amikor ott ugye azt történt, hogy már nem volt fizetés, meg csúsztak a pénzek, aztán már, már labzáta is előrejött, mert már nem, Magyarországon nem nyomtatták ki a lapot. Tehát lekapcsolták az áramot, meg át kellett költözni egyre kisebb helyeket, Tehát ott, ott egy ilyen, ilyen folyamat volt, az se volt túl jó. Ez a heti választ az rosszabb volt egyébként ilyen szempontból. Hát tudtuk, hogy, hogy végül pont azért eljátszották velünk azt, hogy, hogy úgy tűnjön, mintha. Az ember tudja, hogy vége van, akkor tudja annak az okát, vagy csak azt tudja, hogy vége van, és ha tudja az okát, tud-e tenni ellene? Hát ezt hát, hát már aztán nem tudtuk tenni semmit ellene. Ugye a, a, tényleg, a tényleg azt a játékot játszották velünk, hogy hogy keresi magnak tulajdonost, meg majd persze mehet tovább a lap. És Mennyi tudtuk, ideig hogy... hitegettétek magatokat, és ahogy én ma fogalmazok, talán igazságtalanul, az akkor hitegetés volt-e, vagy komoly reményeket fűztetek ahhoz, amiről ma a Fiala 2021 májusában lazán azt mondja hitegetés? Ö, az első hónapban szerintem így mindenki elhitte, hogy, hogy ez működhet Már csak azért is, már voltak jelentkezők a, a lapra. Meg volt köztük komoly jelentkező is, csak aztán meggyőzték hát Nem tudjuk pontosan, de úgy hallottuk, hogy aztán meggyőzték őket a kormányzati körökből származó fontos figurák, hogy nem biztos, hogy annyira jó ötlet megvenni a lapot, akkor, tehát onnantól kezdve már tudtuk, hogy, hogy, hogy akkor itt vége van. De ez nem tartott sokáig, igazából két-három hónap volt ez az egész. Amikor az ember hitegeti magát, akkor mi játszódik le benne? Hát, semmi az reménykedik abban, hogy folytathatja a munkáját. Semmi szemben nincs ebben. Megmarad tehát, az az, az megmarad az állása, megmaradnak azok a körülmények, amelyek korábban voltak, valójában a hitegetés, az a, az egzisztenciával van kapcsolatban, vagy valami mással? Hát uh, is, is. Hát jó, heti jó volt dolgozni, tehát uh, a génap előtt is, a génap után meg hogy jó volt dolgozni, jó lesz volna ezt folytatni, tehát uh, biztunk benne, hogy, hogy uh, tudjuk még csinálni. Nyilván benne van az egzisztenciális félelem is, meg hát az is, hogy a, a, az újtól való félelem, ami ráadásul időenkor nem az van, hogy most munkáját váltok, hanem az új, az egy ilyen sötét is fogalmaz. Nagyon tiszt, jó fog fog az ugye az új, nem nevezném terheléses próbának, de akkor, amikor egy ilyen bekövetkezik, és ez egy folyamat, ez nem egy pillanat, hanem ez sok pillanat együtt. Ezekben a pillanatokban vannak-e olyan párbeszédek, vannak-e olyan történések vagy hallgatások, amelyek azt mutatják meg, hogy egyébként milyen hajszál vagy annál szélesebb repedések voltak a brigádban, amelyek azért nem jöttek elő, mert egyébként ez a terhelés sem volt a társaságom? Ja, de biztos vagyok, hogy ez így működik. A heti válasznál azért volt másik kicsit a helyzet, mert... mert Kisebb a közösség, kisebb volt a közösség, és így, így tudtunk is egymásról. Annyira uh, nem jelentkezett, ugye nem szok újságíróról volt szó, de egy nagy cégnél biztos, hogy, hogy előjönnek ezek a történtek. Egyébként szerintem uh, ilyen szempontból nem engem kellett volna hívni, nem tudom, melyik lehet, lehetett volna érdekes folyamat, amikor a uh, magyar nemzetet ugye uh, szintén kilőtték egy időre, és uh, nem is a magyar hangos történet, hanem az, hogy, hogy a, azok az emberek akik még ott voltak a magyar nemzetnél is a Láncci dela, ahogy a vagy átrappoltak, vagy voltak ki lelkesen is büszkén, átmenetelt a kormánypárti akkor kezdődő kis ma kezdeménybe. Szerintem az egy, az egy érdekes folyamat, hogy az a közösség hogy mentét embereket teljesen igazad van, de ha nem vagyok nagyobb mértékben félreérthető a kelleténél, azért az embernek meg kell gondolni, hogy milyen vastag kesztyűt vesz fel akkor, amikor különböző emberekkel kérde... igazad van, persze. Azt kérdezem tőled, hogy e, hogyan néztetek annak idén egymásra a tekintetben, hogy kinek lesz hamarabb, vagy kinek lesz később állása, volt-e emiatt bármilyen irítsége a szemekben? Nem, nem, sem, semmilyen nem volt. Tehát ö, a, azt lehetett tudni, hogy a, hogy a, a az egy kemény mag, de nem, nem erről az szó, tehát hogy, hogy volt a heti egy ilyen m, zártabb, a belpolitika köré ö, csoportosuló közössége, ugye akik meg is csináltak utána most a lányt a kollega, Ódi Sandrissék, hogy ők próbálnak majd valamit, én tudtam, hogy abban már nem szeretnék részt venni. Itt meg hogy kell, hogy más... Itt meg kell hogy Igen? miért tudtad, hogy abban nem szeretné részt venni? mert nekem ez a, amit most csinálok, nekem ez, ez, a, ez az utam. Tehát ez a riport, publicisztika, és hát ők nem, nem, nem ezt szerették, volna, amit most is csinálnak, inkább egy ilyen pénzteltáról, nyomozó történetet, és az nem, nem az én utam. Tehát az, az én egyértelmű volt, hogy az nem, ezt nem, nem is tudtam volna csinálni. Hát ez volt, ők ez mondták, hogy, hogy kb. Hogy, hogy milyen irányba szeretnek, meg, meg be gondolkodnak, én meg tudtam, hogy én nem abban gondolkodom. Akkor így az így a végén ugye nem is nagyon találkoztunk már, mert a felszámoló átvette a hatalmat, és akkor onnantól ez már csak egy ilyen fantom szerkesztőség volt, ami a levet nevet viselte már, mint a kiadónak a cégneve, de, de akkor nem is nagyon találkoztunk. És akkor mindenki ment a maga úgy Ugye volt, aki az Indexnél landolt, elég hamar itt ott, meg megtalálta az útját. Volt-e bármi is, amit köszönhettél annak, hogy az előző széked szétesett alattad? Hát az a fajta újságírás, amit most csinálhatok, az, az tehát innen, innen már nem nagyon valahova tovább. Tehát az, hogy arról írok, amit akarok, olyan stílusban, olyan műfajban, azzal beszélek, akivel akarok, ez szerintem tényleg innen már, már print de, vagy egy írásos újságírásban már nem igazán lehet holva. Talában, úgyhogy azt köszönhetem, hogy kipróbálhattam a tökéletes sajtófagadságon. Nyolckor el akarsz indulni, egy kérdésem van csupán, mert tiszteletben tartom az elfoglalhatságodat, és köszönöm a rendelkezésre állást. Azt áruld el nekem, ha akarod egyáltalán, hogy e, tudod-e magadban érzékelni azt, ami most a egy egymás között lehet, illetve hogy mit gondolsz, hogy az a konglomerátum hogy fogja megélni, vagy hogy nem fogja megélni a jövőt? Hát, a saját tapasztalataid alapján? Tehát hát igen, alapján de, én arra, igen, én arra gondolok, hogy tehát az, amikor... Uh, Mondjuk a, a, a szabadfogás története talán jobban hasonlít, mint a története ilyen szempontból, hogy amikor van egy termék, egy, egy, egy profi termék, amit, amit egy nagy stáb állít elő, és e, ugye e, ott egy tévéadásról volt szó, amit tudtuk, hogy megnéztek 200 ezeren, és örültünk neki, és tényleg ott volt a stáb, és olajozottan működött az egész. Majd utána ebből lesz egy, csak hirtelen egy ilyen ö, idézőjelbetűre marginálisabb műsor a Youtube-on, a kézműves módterekkel garánszé tuninggal, akkor azért azt szerintem lemorzsolja az embereket ö, a, a sztoriról, és, és ö, itt is én ezt gondolom, hogy valami hasonló történhet, hogy hogy aki megszokta azt, hogy egy nagy rádiónál olajozottan működve országosan is, aztán persze már nem országosan, de mégiscsak egy jelentős tömeget elérve működhetett, amikor arra gondol, hogy most ugyanakkora, vagy még talán több munkával is kevésbé hatékony is, mint így eltűnik valahol az ő tevékenysége, az, azért az valószínűleg darálja az embereket. Tehát szerintem, hogyha a klubrádiónak egyszer vége lesz így az interneten, és nem tudnak visszatérni az étterbe, akkor annak ez lehet majd az oka. Köszönöm a rendelkezésre, állást, őszintén sajnám az apropó, szia. Hálló. Dívény hallottak. 061-911-168 It November 63 A day that would wanted me President Kennedy was a right line. Good day to be living and a good day to die. He had led to the slaughter like a sacrificial lamb. You see, wait a minute, boys. You know who I am? Of course we do. We know who you are. Then they blew off his head while he was still on the car. Down like a dog in broad daylight. A Jó reggelt! Jó reggelt, Palgutai József vagyok! Szia. nem Remélem, hogy tudja az illető, aki átment az Tirit hogy mekkora arcúl csapás ez egy hallgatónak, aki... Például én úgy hallottam lehet, hogy csak úgy éreztem, hogy Szabókat állnak elcsuklott a hangja, amikor bejelentette a hírekben, hogy megszűnik a frekvenciájuk. Hogy tudja, ez mit jelent, hogy, hogy oda, megy, oda megy, oda megy ahhoz az ádióhoz megy, aki ezt akár közletre is okozta, illetve közreműködött be. Nem borzasztó, én egyszerűen le vagyok döbbenve. Nem tudok szóhoz jutni. Illetve hát tolulnak bennem a gondolatok, de borzasztó érzéseim vannak. Olyan jó lenne hallani őket, megszólalni valahol erről. Köszönöm. 0-1, 911, 168. Nagyjából negyed óránk van, -e? vagy valamivel több. Aztán megy tovább a vonat. 0619 111 168. Csak testét, folyton folyvást. There's three bums coming all dressed in rags. Pick up the pieces and over the flags. I'm going to Roothstock, it's the Aquarian age Then I'll go over the Altamont and sit near the stage Put your head out somewhere in the back There's a party going on behind the grassy nose Stack up the bricks, pour the cement én aláírok, te aláírz, ő aláír, mi aláírók, aláírnak. Én nem jelentek, te nem jelentesz, ő nem jelent, mi nem jelentünk, ti nem jelentetek, ők nem jelentenek. Ma a 2021. május 26. a szerda van, és 8 óra 4 perc. Ez a Keifejancsi 061-9- 111 168 Figyelek, ha van When you dial a new bell put your money in your shield. Don't ask what your country can do for you Cash on the bell, Ed, Money to burn Daily plaza, make a left -hand turn I'm going down to the crossroads Gonna flag a ride The place where faith, hope, and charity died Shoot him while he runs, boy Shoot him while you can See if you can shoot the invisible man Goodbye, Charlie Goodbye, Uncle Sam Crankling Miss Scott, I don't give a damn What is the truth? Where did it go? Ask while did Ruby let her know? Shut your mouth, Sarah, the last hold out Business is business, and it's a murder most found. Jól tapasztalom, hogy hallgatnak? Nincs mondandójuk. Megértem. Nem értem meg. Tommy, can you hear me? 061-911-168 I'm riding in a long Blanca Lincoln Riding in the backseat next to my life And straight on into the afterlife I'm leaning to the left I got my head in a lap Oh, Lord, I've been led into some kind of a trap Well, we ask no quarter No quarter do we give We're well, right down the street From the street where you live They mutilated his body and they took out his brain. What more could they do? They piled on the pain. But his soul csodálatos de az a mondat, hogy a Karikó Katalinnak semmilyen gondolata nincs a fejében, az egy kicsit túlzás volt. A másik mondatom, miért kell mindig megkérdezni, hogy azt kérdezem tőled? Hát mi tudjuk, hogy azt fogja kérdezni, ő is tudja, akkor kell gondolkozni azon, hogy mit kérdezzünk. 0-1-9-11-168 I'm <Sessz> just a Patsy like Patsy Never shot anyone from in front or behind I blood in my eye, got blood in my ear. I'm never gonna make it to the new frontier. Zupitus film I've seen like before Seen it 33 times, maybe more It's vile and deceitful, it's cruel and it's mean. Csak tessék, tessék, folyton, The that sacrifice The day that they killed him, someone said to me, sir. Sok tiszta ismeretű ember nemes hallgatása. 061-9-111-168 It is what it is, and it's most fell. Jó reggel. Másodra is elmondhatom, jó reggel. Mit? Azt, hogy uh, miért kellett azt Nem. mondani, hogy uh... the A turn away. And it's to go into a slow decay nulla egy kilenc Wolfman Jack he's speaking in tongues he's going on and on at the top of his lungs play me a song, Mr. Wolfman Jack Play it for me in my long Cadillac. Play me there only the good die young. Take me to the place Tom Dooley was home. They say James Infirmary in the court of King James. If you want to remember, you better write down the names. Play a for stuck Mecklstock, uh... A szóképletes értelmében azt az autót, amit Karikó Katalin képvisel, lesz -e még egy hónap múlva, két hónap múlva is, ha igen, milyen klubrádió? 061-911-168, aztán tovább haladunk Cselászló és Hosszú Katinka irányába. 061 9 111 168 csak tessék tessék folyton folyvást. Play please don't let me be misunderstood Play it for the first lady she ain't good go by Play it for cow wisdom too Looking far, far away down Gower Avenue Play tragedy, play twilight time Take me back to Tulsa to the scene of the crime Bites the dust, lay the old rugged cross it in God we trust Ride the pink horse down that long lonesome road Stand there and wait for it to explode Play Mystery Train for Mr. Mystery, mystery The man who fell down dead like a rootless tree Play it for the Raven, play it for the pastor Play it for the dog that got no master Play Oscar Peterson Play Stan gets blue sky, Mennyivel könnyebb egy igennel vagy egy nemmel szavazni, mint kifejtő módon megnyilvánulni, ugye? 061 168 something Play Hair Lloyd, play Boxy Seagull, play Birdie Floyd. play the numbers, play the odds, play Crimea River for the law of the gods, play number nine, play number six, play it for Nancy and Stevie Nicks. Play Nat King Cole, play nature, boy Lay down in the boot docks for terrible And at white night of sin. There's 12 million souls that are listening in play merchant of Venice, play merchants of death. On, Jó reggelt of a stallion Lady kívánok. Én egyetértek a Csaba Sándor véleményével. Köszönöm szépen. Brothers, what brothers? What's this about hell? Tell him The field is where his plane touched down but it never did get back up off of the ground it was a second to nine they killed him on the altar of the rising sun it ain't misty for me and that old devil moon may anything go And Memphis in June, play lonely at the top, and lonely are the brave. Play it Houdini Spinning around in his way. Play Charlie Roe Morton, play Lucille. Play deep in a dream and play driving wheel. Play bullets a a key to the highway of the king of the heart through Georgia the -Darkness love me or leave me by the great bird. Bob Dylan utolsó lemezének, a két CD-s lemezének a az egyetlen talált hallották a második oldalról, illetve a második CD-ről. Miután nem érzékelem a kitörő lelkesedést az ügyben, hogy az első két témával vagy bármivel kapcsolatban megnyilvánuljanak, napirendre veszem az étlap harmadik témáját. Március 31-e a Magyar Úszószövetség elnökségein az elnökség jóvá hagyta a májusi Budapesti Európa Vajnokságra készülő csapatnévsorát. Az olimpiai csapat majdnem összeállt, és ahogy sósabb a kapitány előrejelezte, a hétvégi országos bajnokság után a férfiaknál 200 vegyesen, és 200 gyorsan két versenyzőnek megszűnt a védettsége. A védettség megszűnését úgy kell kódolni, a már korábban teljesít szintidejét nem veszik figyelembe. Ha már korábban teljesített szintidejét, nyomdaiba, hiba! Nem, veszik figyelembe. Cse László ugyan rendelkezik 200 vegyesen az olimpiai induláshoz szükséges A szinttel, 1,5779, ezt még a, a 2019-es, hangsúlyozom, 2019-es világbajnokságon úszta. Egyelőre nem kalkulálhat ugye a 35 éves versenyző, hogy már készülhet a Tokiai olimpiára, mert előtte az Európa-bajnokságon jól kell úsznia. Még egyszer a dátum, március 31-e, ma május 26-a van, mire képes az idő? Azt ak írja az újság, hogy ugyanebben a cikkben még, március végén, ha hosszú 200 pillangón sem akar rajthoz állni, hosszú inkább van szó, akkor a bajnokságot betegség miatt kihagyó győri úszőnő Jakabos Zsuzsa előreléphet, és a világbajnok kapás boglárkával ők képviselhetik a magyar színeket. Nagyot ugrunk az időben, május 16-a. Cselászló nem akar csak azért Tókióba utazni, hogy az 5. olimpiájára is kiusson. Cse az elért eredmények alapján szeretne eljutni a tókiói olimpiára, Erről edzője Plagányi Zsolt nyilatkozott hozzátéve hogy az úszó 35 évesen is példamutató szorgalommal és minőségben végzi az edzésmunkát. Amennyiben Laci az úszásával nem tud bizonyítani a 200 vegyesen, akkor nincs miről beszélni, mondta még az Európa Bajnokság előtt. lehetősége. A márciusi országos bajnokság nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, ahhoz képest most sokkal jobbnak látom, és nem csak gyorsabbnak, hanem eltökéltebbnek is, mondta Plagányi Zsolt. Az S pressz hírszolgálatnak. Cserászó edzője arról is beszélt, hogy a vizes Európa bajnokság eredményei alapján ülnek majd le dr. Sós csaba szövetségi kapitánnyal megbeszélni a jövőt. Egyetértek lacival abban, hogy pusztán csak azért, hogy menjen egy vagy két kör Tókióban, nincs értelme utazni Japánba, aminek így csak az lenne a szépség, hogy Atén Peking, London és Rio de Janeiro után futás után ötödik, ötkarikás versenyén is rajthoz állhatott, így az edző. Néhány nappal később május 19-én Cselászló a kapitány döntéséről, nagy beszólást terveztem, de beszéljenek a tetteim. A 14-szeres Európa-bajnok cseh számára különösen fontos a kontinens viadal, hiszen a 2019-es világbajnokság uszolt ideje ugyan alapvetően olimpiai indulást jelentene neki, de mivel azt lassan két éve nem tudta megközelíteni, ezért sósabb a szövetségi kapitány egyelőre nem tette védetti őt a tókiói csapatban. A 35 éves versenyző, aki rekordot jelentő tizedik nagypályás Európa-bajnokságán rajt rajtkőre a futam, utáni interjújában nyíltan beszélt a kapitányi döntése kapcsolatos érzéseiről. Jó volt ez az úszás. Az elmúlt pár hétben az motivált, hogyha itt jól teljesítek, akkor valami nagy beszólást megengedek, de tegnap este rájöttem, inkább a tettein beszéljenek helyettem. Nekem csak az volt a bajom a szituáció, hogy a szövetségi kapitány a döntés előtt nem ült le velem, és nem beszéltük meg a dolgot. Egyébként tökéletesen igaza volt, hogyha nyitva hagyta a kérdést, mert én is úgy éreztem, hogy az a teljesítmény nem elégséges semmire. Ez most egy kicsit jobb volt. Annál reggeli úszásnak nem volt rossz. Magyarul, hogy Sós Szaba, Csaba szövetségi kapitálynak sikerült olyan helyzet elé állítania a cselászlót, amit önök ítéljenek meg, hogy méltó-e vagy méltatlan. Cselászló, még át kell beszélnem az edzővel, hogyan kéne folytatnom. Már azt követően, hogy Cselászló a negyedik Kós az ötödik helyen végzett a férfi 200 méter vegyesen, csütörtökön a Budapesti Úszó Európa Vágynokságom. Végül Cseh volt az, aki jobba túszott mint az elődöntőben, 1.58.45, 1.58.04-jel a negyedik lett, Kós messze volt az 1.56.99-es idejétől, 1.58.12-vel végzett ötödikként az Európa bajnokságon. Sós a szövetségi kapitány még a döntőt megelőzően úgy fogalmazott, az EB mutatott teljesítményének köszönhetően cse ott lehet a Tókiói Olimpián, amely az ötödik ötkarikás esemény lesz a 35 éves klasszis úszó pályafutásában. Ugyanezzel kapcsolatban cselászló, még át kell beszélnem az edzőmmel, hogyan kéne folytatnom. 061-9-111-168 Hogyan kéne folytatnia? Lászlónak, aki azt is egyértelművé tette a Budapesten rendezett Európa-bajnokság után, hogy hazai versenyen őt többé már nem lehet látni. 061 9 106. Figyelek, ha van mire. Dressed so far there's a bunch of time in your pride. Didn't you? People can't see you with down. You're bound to fall. You can't stay behind, can you? Everybody, everybody that one Docsulán, Docsulán, Sims a friend, but I'm gonna Velem vitetik el abba a hét. Én elvizem. Hetes perc múlva felhívom Elbert Gábor és beszélgetek vele. 061 egy 168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 06191168 care in először Hogy hívták a tartó Tiszet, aki beszer, beszervezte a hölgyet? Salgó László. Hogy bocsánat? Salgó László. Salgó László. Az ő róla kéne egy fontos műsor. Minden jót. 061, 9, 168 másodszor. steppin people drinking things but take hat 910 168 senki többet? De Nem. No. Holnap 7 óra 5-től 6 Jákos 735-től, Barkemecsi Lajos 8 óra 25-től fürjes Balázs, holnap nem lesz sok zene. Baj vagyok. Fiala János vagyok, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Ismertettem a tabella állását a nézőknek és a hallgatóknak elsősorban cselászló kapcsán, nem állítanám, hogy különösebben felkeltett. Ami nem azt jelentette, hogy nem értették azt, amiről én beszélek, arra nem érdemesítették, hogy beszélgessünk is róla, holott szerintem egy olyan országban, ahol a sport egy kiemelt ágazat, így aztán a sportolók is kiemelkedő emberek, valami olyasmit kell a sporttal és a sportolókkal bemutatni, ami egy egész nemzet számára, hanem is feltétlenül követendő példa, de semmiképpen se elvetendő. A sportvezető szakmai felelőssége egyértelmű, és ahhoz értek, ami a szakmai részét illeti, ahhoz egyáltalán nem értek. Van egy versenyző, neve Cselászló, akinek egészen kiemelkedő uh, uh, teljesítménye van, illetve rendelkezik a magyar úszósportban. Ma 2021-ben azonban két dolog kapcsán ö, beszélnek elsősorban róla, és ez nem tekinthető sporteljesítménynek. Az egyik az életkora, 35 éves, a másik pedig az, hogyha kijutna Tókióba, akkor emlékezetem szerint ezzel az ötödik olimpiájára jutna el, és ezzel kvázi rekord közeli teljesítmény lenne, de nem a sporteljesítményét illetően, hanem turisztikailag. Mindez nem jelent azt, hogy egy média munkás reszelje a körmét, mint nyuszik a részint Cselászló indulása, részint pedig Sóscsaba Szövetségi Kapitány tevékenységét illetően, hogyha egyébként... Sós a szövetségi kapitány, illetőleg Cselászló, nem kerültek volna saját maguk nyilatkozataival olyan önellentmondásos, ketejüket tekintve mi ellentmondásos, vagy ti ellentmondásos helyzetbe, ami viszont már szóra érdemes, és messze mutat, vagy messzebb mutat, mint a sport. Az, hogy kikerül az olimpiai csapatba, annak elvileg, világos elvekkel kellene rendelkezni e tekintetben. A kérdés az, mikor, milyen versenyen, mennyivel az olimpia előtt kell megúszni azt a szintidőt, amivel egyébként ki lehet jutni az olimpiára, hogyha ezt többen teljesítik, akkor a több közül kit választ ki a szövetségi kapitány Hosszú katinkára, ha lesz idő, kitérünk, nem biztos, most maradunk Cselászlónál. Cselászló esetében ez egyértelmű, nála jobb teljesítményt senki nem nyújtott, ám az a teljesítménye, amivel nominálta magát a Tókiói olimpiára, az két évvel ezelőtt történt, ami azért meglehetősen régen volt, és egy olyan sportol esetében, aki 30 volt fiatal, 35 évesen pedig a közelében nem jutott ennek az eredménynek, ennek lehet jelentősége. Védetnek nyilvánította a szövetségi kapitány sport kifejezéssel élve, cselásztott, majd teljesen váratlanul ezt a védettséget levette róla, majd közvetlenül az Európa-bajnokság előtt szintén rátette, levette olyan módon, amire egyébként az általam sokszor bírált sportriporterek nem kérdeztek rá. Én már a Magyar Rádióban se értettem, hogy a sportriporterek alapvetően miért diplomácia szakon végeztek, de hát Istenem, volt egy rövid idő, amíg az RTL engem alkalmazott a sportcsatornáján, és akkor abban a rövid időben megpróbáltam bebizonyítani, hogy ezt lehet másféleképpen. Remélhetőleg a teljesítményem okán szűnt meg a Sport Plus csatorna Nak már csak a végén sikerült feljelentkeznem a az árboczkosárba. Maga Cselászló is teljesen ellentmondásosan nyilatkozik saját maga szerepelését, illetően Tókiót illetően, hol azt mondja, hogy indul, hol azt mondja hogy a szövetségi kapitáira, bizza, hol különböző versenyek eredményeihez köti, miközben Plagányi Zsolt edzője megpróbálja követni a tanítványát. A legutóbbi Európa bajnoki szerepléséje, se irányvénnyét, se helyezését Nyiték, hogy őt egyébként be kéne válogatni abba a csapatba, amivel kapcsolatban én nem gondoltam azt, hogy az egy tutó eredménye, vagy mint az a bizonyos dolog, hogy talán az akászfa levelei szeret, nem szeret, szeret, nem szeret, tehát hogy így fogja eldönteni Sós Csaba, és én azt gondolom, hogy egy olyan országban, is akkor itt keretes voltam a szerkezettel, ahol a sport ilyen kiemelkedő jelentőséggel bír, Ennél nagyobb konszekvenséget kellett volna mutatni a szövetségi kapitálynak, edzőnek és versenyzőnek. A versenyzőnek a saját méltóságát kellett volna megőriznie, az edzőnek valamilyen módon e, úvnia kellett volna a versenyzőjének a méltóságát, ha neki ez már nem sikerült, vagy távoznia kellett volna, kellett volna döntenie azt, hogy ő külügyminit, nagykövet, szövetségi kapitány, vagy pedig a hangulatának megfelelően nyilatkozik, mert adott esetben mástól kapja az utasítást, akkor meg ezt kellett volna elmondani. Mit gondolsz te a cselászló jelenségről, Albert Gábor? Miközben azt gondolom, hogy nehezen vitathatóak azok a megállapítások, amelyeket most Fiala Jánostól hallottunk, még ennél is összetettebb a történet. Tehát azért a sport az alapvetően a teljesítményről szól, a való, hogy valaki a multipéli teljesítménye okán kiváltságokat kap. Megéltük ezt a magyar sportban is, és hirtelen hogy eszembe üt. Kőbánrita esetre, aki olimpián, kajak egyesben, hogy sokak szerint volt már nála gyorsabb, vagy erősebb, vagy jobb fiatalabb versenyző, de ettől még kőbánrita szeretjük. A van, hogy elveszte helyet család bárkitől, én úgy tudom, hogy nem, és aztán a döntést az eredmény minősíti. Egyébként az, hogyha valaki az Európa-bajnokságon negyedik helyen vége, azért az csak az elkényeztetett magyar szurkolónak rossz eredmény. Tehát az azt jelenti, hogy ő a saját szakmájában Európában a negyedik legjobb. Szerintem ez nem annyira drámai. Az érzelmeket érdemes ebből kivenni, ezzel együtt, hogy valaki az ötödik olimpiára kimehet, és valóban előfordulhat, hogy ott nem ér el kimagasló eredményt, de ez önmagában sportesítményként azért nem kicsit. Van egyébként a sportban kisztákat, ahol a sportolón nem saját magának szeret kótát, hanem az országnak, és előfordulhat, hogy valaki kivívja azt, hogy az országból valaki kimenjen mondjuk egy súlycsoportban, és aztán nem őt viszik ki. Vagy volt ilyen, mondjuk a ritmikus gimnasszikán emlékszem, a Bencsina Ági szerzett kvótát és Sinkó Andrea ment ki az olimpiára. És nyilván az annak a versenyzőnek egy abszolút tragikus hely. Ebben az esetben Cselaci nem veszel senkitől helyet, amiben Maximás egyet kell érsek hogy a válogatás elveinek egyértelműnek kell lenni. tehát de az, ezekben De az, a sport... de az nem igen? egyértelmű. Tehát, igen. Hát szövetség... én... Elnézést. Szövetségi kapitány, edző, de legkevésbé az edző, valamint a versenyző, fű, fa, virágot összebeszélt. Ebből a szempontból egyetlen egy embernek van igazi jelentősége. Itt az osztályfőnök Sóscsaba. Sós Csaba. nem hogy másfél hónapon belül, két hónapon belül, három vagy négy Egymásnak ellentétben lévő nyilatkozatot tegyen, vagy ha egyébként megteheti, akkor magyarázatot is kellene ráadni. Plusz ezen a megyszem, hogy halálra sérti. Cselászlót, aki elegánsan azt mondja, hogy hát örül annak, hogy a szövetségi kapitány tett bejelentést, de jobban örült volna, hogyha egyébként azt előtte ők megbeszélik, és nem a rádióból hallja azt, hogy ő, az ő sorsa hogy alakul. E fölött egyébként a sportsajtó úgy siklik el, ahogy egyébként elsiklani lehet. Lényegtelen, én nem siklom el. Megint magy... csak azt kell mondjam, mi a hogy, magyaráz... hogy én... mi a magyarázat erre az ellentmondásra? Ha, ha azon vagyok, hogy védjem ezt a helyzetet, akkor azt kell mondjam, hogy ezekben az egyéni sportágokban igaz ez az úszásra, igaz a kajakkerőre és még jó néhányra, ahol elvileg teljesen egyértelműen a teljesítmény dönt arról, kerül a csapatba, mindig meghatározzák az elveket, hogy mi alapján lehet bekerülni mondjuk az olimpiai keretbe. De utána például az változhat, hogyha a program módosul, tehát az időrend kajakkenúban, ez egy nagyon nehéz dolog, próbálja a Nemzeti Szövetség úgy alakítani az olimpiai programot, hogy minden számban új versenyzőt indítsanak az országok, ne legyen az, hogy egyik másik versenyző két-három két -három számban tud indulni. Az úszásban megint csak ez a helyzet, és ugye azt említetted, hogy két éve úszta meg a szintidő Azért ezt ne felejtsük el, hogy az Úszás olimpiát, kvalifikálta magát az olimpiára. Tehát ez lehet lamentálni, hogy ez így helyes, nem helyes, de ez a szabály. És a szabály azt mondja ki, hogy ha ő egy bizonyos időszakon belül megúrta az A vagy a B, akkor jogosultságot szerez arra, hogy az olimpiára éppen a másik, amiben megint Cselaci is olyan, akit sokan szeretnek, sokan egy inkább sajnálnak, de azt megint csak nem lehet tőle elvitatni, hogy a korábbi eredménye alapján jogosult némi kivételezése, másrészt pedig, hogy egy 30 fölötti versenyzőnél egy évben csak egyszer lehet elvárni azt, hogy ő csúcsformában legyen. Tehát ha ő most az Európa-bajnokságon tud, akkor joggal feltételezhetjük, hogy az olimpián nem lenne. Ez, ez majdnem vagy 100 os biztonsággal elmondható. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy védhető az ő szakadba állítása. Azzal nekem is gondom van, nem szabát akarom bírálni, hogy egy rendszerűbb szakember is szerintem kiváló kommunikális általában, hogy ezek az elvek, ezek változnak, ez szerintem hiba, és a másik az megint csak ugye itt a diplomáciával próbáltad összekötni a sportriportereket, sportvezetőket, Sajnos vagy szerencsére ebben az országban ma ez egy elég összetett dolog, tehát elég sokan próbálnak direkt vagy indirekt módon hatást gyakorolni, akár mondjuk egy labdarúgó válogatott 26-os keretének összeállítással, és olyanok, akiknek ezt nem kellene. Tehát biztos, hogy sorszabának sokféle érdekes vélemény között kell úgy lavírozni, de aztán a végén kikőrbe tudjon nézni, hogy bele tudjon nézni a sportoló fejébe is. Én ezt értem, de egyrészt már tegnap felhívtam a szíves figyelmezet arra, hogyha viszonylag jelentős szöget zár be a tegnapi telefonbeszélgetésünkben elhangzottak tartalma valamint a mai, miközben a tegnapi telefonbeszélgetésünket nem rögzítettem, akkor szólni fogok neked, amire azt mondtad, hogy ez kizár dolog. Mert én most fogok... Hát, hát, nem, nem, nem hát. volt az, máthatat, akkor biztos, mert akkor... Hát, ha nem veszed rossz néven, én a telefonbeszélgetéseimet nem úgy folytatom, hogy azokat leírom. Én azt tudom, hogy tegnap jóval elmarasztaló voltál, mind... Uh... Igen, de a hosszú kapcsolatban volt. Aztán, ha a hosszú szó kerül, akkor azzal kapcsolatban most is az leszek. Visszatérve még egy pillanatra Cselászlóra, és aztán áttérhetünk hosszú katinkára is, bár én nem így emlékszem a tegnapi beszélgetésünkre, de maradjunk ott, ahol amit most mások is láthatnak és hallhatnak. Te mondtad, hogy az érzelmeket vegyük ki. Magyar az, hogy ki szereti, ki nem szereti Cselászlót, ebből a szempontból közömbös az, hogy maga a szövetségi kap. Arról beszél, hogy valaki védett, majd nem védett. Nem teszi egyértelművé egyébként azt, hogy hanyadik helyezés az, amivel egyébként joggal számíthat arra Cselászló, hogy ő elmehet Tókióba. Ez se helyezésileg, se időeredményileg nem közli, ahogy egyébként ezt a versenyző sem teszi. Ez egy olyan tágfogalomkört tesz lehetővé Cselászló elvitt. Elvitelével kapcsolatban, ahol tényleg az emberben eh, joggal merül fel az a kérdés, hogy ez így ebben a formában jól van-e vagy sem, független attól, hogy Plagányi Zsolt, Cselászló és Sós Csaba is megtehetik azt, amit megtesznek, ezt mutatja egyébként eh, az, ami történik. Attól még az embernek szeme szúr és nem érti eh, a következetlenséget. Szerintem ez megint csak egy nehezen vitatható álláspont. Valóban a, a jó mindig az volna, ha előre megmondják. Tehát én azt gondolom, hogy lehet azt mondani az olimpiai csapat kijelölések az elején, hogy családja ott lesz mindenféleképpen az olimpián, bármi történik, ha van olyan időeredménye, és ezzel nem beszél el mástól a helyet. Én egyetértek csak abban, hogyha ezt kimondják előre, akkor ez rendjén való. Viszont megint csak családtó szerepe valóban. Többféleképpen megítélhető, vannak, akik a, a magyar uh, úsztás történetnek egyik legnagyobb versenyzőnek tartják, uh, sokan vannak, akik nem, mert azt mondják, hogy az igazán nagy uh, versenyeken. Uh, ebben a helyzetben valami, talán valami olyasmit beszéltünk, hogy igen, hogy, hogy uh, ezt Celassinak kéne igazán eldönteni, hogy ez kellemetlen vagy sem. Tehát én talán Meg azt a példát... látható módon nem tudja eldönteni. Ami egyébként de neki egy igen. tízes skálán szerintem tízesre áll rosszul, de be lehet, hogy tévedek. É, hát az én megítésem szerint sem már jól neki, és talán azt a példát említettem, amikor a magánbeszélgetésről, hogy, bocsánat, akkor én visszaidézem. Jó példára, mint Jakapi Zsanett, aki az egyetlen DL-győztes magyar labdarúgóra eresztő kétszer aki úgy vonul vissza, hogy februárban ezt bejelentette, hogy ez a mostani szezon talán az egyik legjobb szezonja az életében, és nagyon elegánsan a csúcson vonul vissza. téve és talán ezt is hozzátettem tegnap, hogy azért a sportolóknak nagyon nehéz ez. Emlékezzünk Kolonis aki nem tudott visszavonulni, és sajnos... Sokak szerint ezért is halt meg. Tehát az, hogy valaki abba hagyja azt, amihez ért, és talán nem ért máshoz, vagy nem tudja, mi lesz utána, ez megint csak egy komoly sportvezetés felelősség, hogy ezeket a sportokat hogyan lehet kivezetni és átvezetni a civil életbe. De én is azt gondolom, hogy nem szeretném, hogyha odáig jutnánk, hogy az ország sajnálja csalati. Ezt a példát, amit a Jakab fölmérte azt, hogy nem várja meg, amíg a közönség azt mondja, tehát hát ez szabaj még szegény elérte. Ilyen szempontból ez valóban ez kellene. Sors Csaba Szövetség még a döntőt megelőzően úgy fogalmazott, az ébben mutatott teljesítményének köszönhetően, tehát ehhez nem is kellett egyébként a döntő, Cseh ott lehet a Tőkülyai Olimpián, amely az ötödik ötkarákás esemény lesz a 35 éves lasszis úszó pályafutásában. ugyan erről Cselászló a döntő után azt mondta, meglepődtem, örülök a negyedik helynek, de jó lett volna 58-on belül úszni, de most ez így rendben volt vissza. Az edzőmmel még át kell beszéljen, milyen úszás is volt ez, és hogy hogyan kéne folytatnom. Ha nekem kéne válaszolnom a hogyan továbbra, akkor inkább nem mondanék semmit. Uh -huh. Mondom, tehát uh... Az, az minden fekben csalási védelemben, el kell mondani, egy hogy 35 éves úszó nem lehet uh, májusban is, meg a nyár közepén is úgy formában az uh, egészszelmérség meg éreztenére lehetetlen. Tehát ebből lehet még jobb útás. Nyilván, ha valaki olimpia aranyérmek vár akkor az egy bátor álom. Én azt gondolom, hogy az nincs benne. De ha az olimpiai érmet nyer vagy döntőben jó úszik, az nem olyan rossz eredmény de benne van valóban a, nem fogalmaton egy körbe, az ég is Tehát benne van az, hogy valaki egy komoly pályafutás végén egy olimpián megégjen, és arra nem biztos, hogy szükség. Igen, de Én ez meg lehetne előzni azzal, hogy valaki azt mondja, hogy az idő eredményei alapján őt el lehet vinni, akkor ő boldogan megy, nem feszélyezi az idő, és nem feszélyezi a dobogó három fokahot lehet a döntőben, sőt ha egyáltalán elviszik, mert hogy számára egyébként ez egy szerintem. Én nem tudom mondani. Igen, de ezt szerintem. nem mondja ki. is Van szerintem. egy szövetségi kapitány, aki nem ül le a versenyzőjével, miközben a versenzője ezt súlyosan nehezményezi. Van egy versenyző, aki a saját teljesítményével elégedetlen, de ezzel kapcsolatban még beszél az edzőjével, mert egyébként valamilyen módon vagy megerősítést, vagy bármi mást vár tőle. Um, van olyan, amikor szakszichológushoz visznek egy versenyzőt, szerintem Cselászló mellé el kellene egy, e, és sokat tudna segíteni rajta. Én ezt érzékelem. Én nem, hogy mondja ha valaki azt mondja, hogy egyébként önmatag le amit egyébként a cselászló igényel, akkor szívesen elviszik, és abban az esetben én egyáltalán nem mondom ezt, de ez itt most, nem erről szól, és ez cselászlóra, Plagányi a Sóscsabára, de az egész magyar úszó életre nézve szerintem árnyékot vet. A má Bár, ami a másik dolgot illeti, az ugye hosszú katinka esete, akit én már nem először veszek célba, de nem azért, hanem azért, mert Imáron a férje nélkül is olyan egóval rendelkezik, ami Hát abba a fair play világba, ami a sporttal is összefügg, abba nem fér bele. Én most nem mondom el az ő hibalistáját, amit egyébként egy vagy másfél évvel ezelőtt végig vettem, miközben a teljes úszósport vezetése, vagy akikkel én kapcsolatban voltam, mind egyetértettek velem, de megszólalni az íg a világán senki nem mert. Azt mondták, hogy köszönjük szépen, de ebből inkább kimaradnának, miközben támogatásukról biztosítottak műsoron kívül. Itt most ugye arról van szó, hogy Hosszú Katinka eldöntheti, hogy milyen számban indul, mert ő egyébként ezt a múltjával kivívta, és így aztán felvetődött annak a kérdése, hogy aki egyébként abban a számban indulhatna, hogyha Hosszú Katinka még időben, vagy az utolsó pillanatban eldönti, hogy ő abban nem indul, vagy azért, mert túl sok a szám, vagy azért, mert az egyes versenyszámok túl közel vannak egymáshoz, hogy ez egyébként milyen mértékben, az egyén felelőssége mennyiben a mennyiben felelőtlenség a csapattársakkal szemben, és mennyikor a felelősséget ró a szövetségi kapitány vállára, aki egyébként már korábban is nyilvánvalóvá tette, hogy hosszú katinka primus inter paras, egyenlőbb az egyenlők között, nem kizárólag e tekintetben, hogy ő eldöntheti azt, hogy miben indul és miben nem, hanem korábban azt is eldönthette, hogy indul-e az országos bajnokságon, miközben ez másoknak nem adatott meg, eldönthette, hogy hova megy edzőtáborba. Olyan, do olyan dolgokat dönthetett el, amilyen dolgokban egyébként mások nem dönthettek, Mindenféle határidőket felrugott és közölték, hogy ezt egyébként ő az idő eredmény alapján megérdemli, és miután elva, elvált a férjétől, aki állítólag a rossz szelleme volt, úgy tűnik, hogy ez a rossz szellem némileg belé költözött, mert Imáron a férje nélkül is hasonlóakat tudott produkálni. Erről a jelenségről mit gondolsz? Igen, hát hosszú katonik egy rendkívül megosztó személyiség, folyamatos nehéz az a az én megítésem szerint elég nehéz terven az eredményei állítatatlanok. Mondtad azt, hogy nem érzelmi kérdés. Igen, és akkor én nem voltam, de az érzelmeket pére kell tenni, különösen egy szövetségkapitánynak, és azt a, azokat a döntéseket kell meghozni, amiben a magyar csapat, jelen esetben az úszó csapat, a legeredményesebb tud lenni. Tehát, ha az a döntés születik, hogy hosszúkatinkak választhat a számok között, és ezből más gyerekek kimaradnak az olimpiai versenyzésből. Ha hosszú katinkának a eredménye eredményei olyanok lesznek, akkor ez a döntés e, legitimációt nyerhet. Ha nem lesznek olyanok, akkor viszont a felelősséget vállalni kell. Ö, megint csak mondok egy példát, volt már ilyen döntés, amikor Martinek János török szerint berakta az olimpiai csapatba Söulban, és ez sokan, vagy többen nehezményezték, akik az az megelőző évben az eredményik alapján így távol lettek volna. Török Ferencnek azt a döntését a versenynap legitimálta, hiszen Martinek János egyéniben és szakadban is olimpiai bajnok lett. Nem gondolom egyébként, de lehet, hogy nem értek annyira az útát, lehet, én nem gondolom, hogy osztuk a tinkának ezzel a legjobb olimpiája. Én azt érzem, hogy ő túl van a csúcson. Szerintem neki a férje kellett ahhoz, hogy milyen jó tudjon lenni. E, azt mérlegelném, hogy ő több kárt okoz-e ezzel a magyar úszósportban, mint amennyi hasznot hoz, félek, hogy ebben kell értsünk, hogy ez most már inkább kártékony. Én is ugye azért élek a, a sportban, és euh, mondjuk így a mikrofonon, vagy nyilatkozom kívül valóban az útásban is ez az általános vélemény. Ezzel együtt az egyetlen esély az, hogy ezeket a dolgokat legitimál, az, hogy a hosszú katinka megint kimagaslóan szerepel az olimpián. Ez valószínűleg csak az aranér, mérmekben mérhető nála. És ugye arról is beszéltünk, hogy az új egyébként egy pozitívumot is mondjunk, van egy olyan szokás nagyon régóta, hogy sok fiatal gyereket elvisznek az olimpiára, annak érdekében, hogy az első olimpián, amikor még nem várnak kéne erre, mint akkor szokja meg a lépkört, és amikor már valószínűleg lesz neki, akkor ne vigye el az olimpia. Másféle. Tehát van az úszásban egy régi hagyomány, ahogy ezeket az már mindig van egy-két ember, most van itt Cselassi, uh, inkább már, és hosszú katinka, akik így az erményesítik az útosport, tehát a húzó emberek, és rájuk különösen szoktak figyelni, nem mindig a, a teljes útosport uh, elismerését kivítva ezek a döntések, Érdeklődésemnél fogva figyelem azt, hogy különböző emberek megnyilvánulnak, és ennek azért van jelentősége, mert a csapat leszámítva a váltót nem, vagy az úszás, az, a váltót leszámítva frajd volt, nem csapatsportág. De maga az úszó válogatott, közben mégis egy csapat. Én azt tapasztalom, hogy ott lényegesen nagyobb annál a fegyelem, semmint, hogy egymást megszólnák, miközben utólag derül ki, hogy sokkal nagyobb feszültség él azon döntések kapcsán, vagy azon döntések elmaradása kapcsán, amiről mi beszélgettünk, semmint egyébként azt mások feltételezhetnék, csak ehhez megfelelő pillanatok, öröm vagy bánat pillanatok kellenek, és ez engem elgondolkodtat, akkor is, hogyha egyébként a váltót leszámítva az úszás, nem csapatsport. Igen, de egy közösség. Mondjuk az, az úszoda légköre azért az egy speciális légkör. Ezekben a pillanatokban a... nem közösségként, nem jó közösségként nyilvánul meg, diplomatikus közösségként igen, de igen. ennél többet várnék el tőlük. És ennek sok összetevője van. Tehát egyrészt érdekek ellentétesek. Például van, ugye, versenyszámunként indulhat két ember egy országból, a döntőből ugye nem juthat be több, csak kettő egy országból, ott érdekellentét van, ha egy versenyszámon többjú húszónk van. Aztán egy szó pénzről azt sem lehet elvitatni, hogy a magyar állam ilyen elegáns összegeket ad olimpiai aranyélemér, élemérhelyezésér, és innentől ez egy egyszenciális kérdés is és nyilván azt sem lehet eltagadni, hogy euh, egyre inkább szólnak bele olyanok is a sportba, akik nincsenek benne, és nem is feltétlenül értenek hozzá, hanem bizonyos ennyi érdekek mentén, ugye például hoztuk hatink a megítélése Magyarországon ezért is vegyes, euh, mert az elvitathatott a eredményei után olyan előnyugokhoz jutott az utodán kívül is, amit az utó sport sokan ez És ez mind, amikor azt mondok, hogy egy közösség az útlás, és ez nyilván így is kellene legyen, ez mind azért nehezíti azt, hogy az emberek ott egymás tudjanak nézni, és jó szívvel tudjanak mindig egymásnak múlkolni, vagy egymásért. értenni. Kedves Elbert Gábor, köszönöm a rendelkezésre, állás, sajnálom az apropót. Köszönöm, köszönöm a lehetőséget. Elbert Gábort hallottak. Ezzel a mai műsor véget ért. 220 másodpercük maradt arra, hogy bármit megosztanak velem, hogyha van kedvük. Minden a kísérleti műsor, minden az utolsó, akkor volnap hét után, de még hét előtt találkozunk. Mm. Jó reggelt! Halló, jó reggelt! Én a Benedek Zéba vagyok, és egy mai telekzett ígyre hívnám fel a figyelmét, meg mindenkiét. Az angol londoni polgármester választás során alkalmaztak egy olyan módszer, ami minden ilyen trollkodást kizár. Egyszerűen az első két személyre szóló szavazatot vették figyelembe, tehát szavazni kellett az első helyen és a második helyen. Legnépszerűbb emberet összeadták, és innentől kezdve bárki próbálható mit trollkodni. Nagyon érdekes, ajánlom mindenki figyelmében. Valnap 7 óra 5-től 6 ház 735 től Varaynyi Krisztina 8 órától kemecsila és a néprajzi Múzeum igazgatója 8.25-től, Fűries Balázs a koronavírus Gopothu tájékoztat, hogy 213 új fertőzött és 41 beteg halt meg. 1373 koronavírusos beteget ápolnak kórházban közül 148-an vannak lélegeztetőgépen. A étemben dörö pont, kukacs gmail.com először. 1 9 111, 168 Másodszor While my ship is in harbor And the sails I spread Listen to me, pretty baby Lay a hand up on my head ne 168 senki többet?